Віктор Іванович Безродний, майор запасу, колишній прикордонник, колишній офіцер підрозділу Щит і Вічизни, колишній. Ой, багато ким він був там, у минулому, де все було колишнім. Так от, Віктор Іванович колишній, теперішній заступник директора спецзаводу Маркіяна Антоновича Журби, не розсівся, як сподівався Бос, в його кріслі, і не приміряв генеральські погони. Він, скромно, притулившись з краєчку столу, перегортав папери у папці що лежала на столі з того ж дня, коли директора так несподівано звалила хвороба. І, мабуть, уже знайшов потрібне. Маркіян Антоновичу, ви вже здорові? З видуженням. Вибачте, великодушно, мусив просити Світлану, щоб відчинила. Без цього папірця стоїть уся робота. Лабораторія тиждень просить, щоб принести результати. Оті по Турнопільській великодній, а ви усе хворієте. Маркіян покрутив папірця в руках. Кому ж, як не йому знати, щоб без нього справді уся робота з розробки нового продукту не зупинилася. Потрібний папірець потрібний. Ну добре, Вікторе Івановичу, несіть лабораторію, хай працюють. Не дав волі розротуванню. Тільки я радив би отут змінити кількість, а отут тривалість. І нехай принесуть мені екскіз нової пляшки. Отієї, сувенірної. Вже закінчили чи ні? Ні, Маркіана Антоновичу, вас чекали. Без вас такі питання не вирішуються. Ця відповідь сподобалася. Вас чекали. Правильно. Такі питання не вирішуються. І це правильно. Останні 10 років усе тут вирішую я. І тільки я. А ви усі тільки клерки. Тільки тимчасові учасники подій. Кожному з яких належить знати своє місце. І частку інформації. Дуже маленьку, просто мізерну. Геть незначну. Це для того, щоб ну, цього вам теж знати не належить. Бо щойно дозволиш покласти на воза хвіст, як ви почнете вкладати усі свої чотири лапи. Знаємо, бачили, вчені, вам одразу захочеться керувати. Одразу захочеться більший шматок пирога. А він, заздалегідь, вимір'яний і розрізаний, наш пиріжок-тортик. Давно і чітко визначено, кому який куснічик. Йому з кремовою трояндочку, кому з шоколадним листочком, кому зовсім без начинки, все розписано і визначено. На все свій час, на все заслуги перед виробництвом. Та хіба нені хтось хоче служити, чекати? Їм подай усе, одразу і багато. Часи такі настали. Кожен поспішає. Не знаєш, кому довіритися. Щойно приходить нова людина, замість того, щоб чесно виконувати свій шмат роботи і отримувати свій шмат торта, починає втручатися у чужі справи. У справи тих, хто керує процесом. А це не завжди безпечно. Багато знати взагалі небезпечно. Якщо знаєш про чужі, до тебе сплановані ходи і комбінації, одразу захочеться вигадувати ходи і комбінації власні. На перший погляд мудрі вдалі. А більшість із них, тупаками вигаданих, тупаками спланованих, тупаками здійснених, ведуть прямим шляхом у тюрму. Де тепер о той, що був перед Віктором на посаді заступника? Отам От і сидить. І тут довгенько сидітиме. Струмив цікавого носа. Відкусив за великий шмат і вдавився. Хоч би ще й сам, а то потягнув із собою начальника відділу збуту. А той довго працював на заводі. І чоловіком був начебто порядним. Маркіян навіть почав йому довіряти. І от на тобі. Підвели хлопці, підвели. Мало йому з цього, мало. Ну і апетит тепер у людей. Раніше за такий шматочок вони пруки цілували. А тепер кожен намагається зі старту в чемпіони. А шматочки Марк'ян роздає пристойні. Невеличкі попервах, але пристойні. Величина шматка визначається посадою і ступенем у таємничності. Ще ступенем довіри. Отак воно потихеньку і посувається. Крок угору більший шматочок. Але з умовою жодної самодіяльності. Нічого без нього не робити. Без його відому і дозволу. Журба так довго тримався на посаді і за комуністів, і за нової влади з однієї причини – Власне з двох, власне з трьох чи й більше. Він перфектно знав табличку ділення, тримав на короткому шнурку свою жабу. Не дозволяв їй душити себе ночами, чудово знав виробництво, знав досконало, з середини, до тонкощів, не розкривав рота на чужі шматки. Практично не мав ворогів, зате на кожному кроці кар'єри обставлявся новими і новими друзями, умів дякувати і пам'ятав добро.